Віктор Близнець, Земля Світлячків Весела й трохи сумна казкова повість про Сиза 12-го, про лісових стовусів і тривусів та їхню перемогу над страшними печерними ворогами. Цю повість я писав доброю пам'яттю, згадуючи лісову каланчу, сосни й березові галявини пущі водиці, моїх найкращих друзів у походах Олю і Раю, які одного разу привели мене до невеликого горбика над озером і сказали «Ось тут він похований, наш бідний Чублик». Автор Розділ перший, СИЗ-12, він же від роду Стовуз, відчиняє двері свого знаменитого музею і запрошує вас у гості. Як тільки за лісом сідало сонце, Десь здалеку лунав густий, не би розлитий в самому повітрі розлогий вечірній дзвін. Бум-бум-бум. То сторож лісу сповіщав, що день закінчився і що всім лісовим стовусам і тривусам пора прокидатися. Сонце сідало за гору, поволі гасло в далеких водах. схилялося темрява до вікон. І тоді в спальню сиза 12-го стовуса Влітала Зозуля. Тихо, не вирухнувши крилом, вона облітала його ліжко і сідала на високий комод. Там чистила дзьоба і з великим милуванням дивилася на свого господаря. Як і всі лісові стовуси й тривуси, Сис-12 був неперевершений, найбільший у світі колекціонер. Що він збирав і чим страшенно пишався, ми поки що залишимо в таємниці. І запросимо вас до спальні. Вся кімната сиза завалена і закидана книгами. На підлозі, на кріслах, на шафі, навіть на теплій ковдрі, під якою спить зараз сиз-12, скрізь лежать книги. Деякі з них такі грубезні в таких товстих шкіряних палітурках, що комусь одному годі підняти такий фоліант. Треба сказати, що крім книг, Сис-12 мав ще одну слабкість – любив поспати. Він брав у постіль книгу, запалював над головою ліхтарик і заглиблювався у древні писання. Та його книги були такої товщини і такої незбагненної мудрості, що він швидко стомлювався і далі читав книгу одним оком. Одне око його читало, друге спало. А потім ліве і праве знову мінялися вахтою, аж поки обидві повіки його тихо не стулювалися і Сис-12 не провалювався в солодкий сон. З усіма своїми родичами, тобто з добрим десятком тіточок, дядьків, племінників, онуків, Сис-12 належав до мирного лісового народу. А лісовий народ, як ви знаєте, вдень від сходу до заходу сонця спить, а вночі виходить на службу. 12-й, отже, з ранку до вечора відсипався, а ввечері, коли лунав над лісом урочистий дзвін пробудження, вставав і йшов одчиняти свій музей. Проте і в музеї за книгою він міг передрімнути краєм ока. Хоч за древніми лісовими законами, то був великий гріх. Та наш вельмишановний сис-то потихеньку грішив. Мабуть, руки брали своє. І коли в музеї не було відвідувачів, з якогось залу можна було почути, як він тихесенько прихропує. Про це знала тільки його добра сестра Мармусія. Хай довго їй служать ноги. 97 років їй, та вона ще при здоров'ї. Невтомна Мармусія приносила йому березового квасу, запалювала люльку і вкладала брата на маленький шкіряний диванчик. Перед сном не забувала підмостити йому м'яку подушечку під щоку, а ще одну, трохи більшу, під ноги. І щоб ніхто з лісових тривусів і стовусів не застав її брата за таким неподобним заняттям, бо ганьба спати вночі, Мармуся вішала на дверях музею табличку «Скоро буду». Пішов у лісову академію, СИЗ-12. Та повторюю, це траплялося з нашим сизом тільки в хвилини нудьги й затишку, коли в музеї не було ані жодного відвідувача, і лежала перед ним на столику дуже товста і дуже вчена книга. Ну, а якщо на сходах стукатіли кроки, і хтось з гостей навідувався до нього в галерею, о, ви самі побачите, як оживав тоді наш мудрий сиз, і що з ним робилося в такі щасливі хвилини. Бом-бом, лунав над лісом пробудний дзвін. Зозуля вже почистила дзьоба і з великим замилуванням дивилась на сонного сиза. З-під теплої ковдри виглядали його коротенькі товсті ноги і так виблискували червоними п'ятами, що здавалося, наче то лежали і від захоплення аж похрюкували на подушці двоє чистеньких поросят. А ще ворушилися, розвивалися його пишні білі вуса. Ку-ку, ку-ку, рівно 12 разів прокувала Зозуля. Тим вона сказала, о, великий сизе дванадцятий, відкрий свої мудрі очі. Вже минув день і наступила ніч, прокидайся. Сиз 12 встав і, не розплющуючи заспаних очей, намацав люльку. Ось так, примружившись і ще зовсім сонний, він вийшов на вулицю. Вибив люльку в обпень, всипав навпомацькі тютюну, підніс жарину і тільки після першої затяжки геть прокинувся. Вид з себе разом із хмаркою диму останній сон. І тоді сказав. кхе добрий буркун, хай би йому лихо, пробирає до кісток. Ну що ж, за службу брате Сиз, вже ніч. Найперше, що Сиз робив завжди, то це підходив до Ганку і сильно дмухав. Він дмухав на вітрячок, який стояв завмерши на дашку і чекав свого господаря. Від подмуху вітрячок оживав, швидко-швидко вертів крилами і з хурчанням заводив свою безконечну веселу пісню. Оживав вітрячок, і всі знали, що в країні довгих озер почалося клопітливе, невсепуще лісове життя. Що професор Варсава, наймудріший серед стовусів і тривусів, той, який і навчені ради приходив босий, зате носив аж три пари окулярів, Саме зараз вивчає складні і до безтями заплутані траєкторії польоту кульбабиних парашутиків. Що брат хвороща поливає на грядках незрівнянні ніде не бачені в світі дині, не просто дині, а диню горіхи і диню гарбузи. Що кремезний вертутій з того боку озера запускав у дворі сотні, а може й тисячі водяних і піщаних млинків. Одне слово, що ніч вступила в свої повні лісові права. І скоро сто вуси і тривуси підуть гуртами у ліс, де збиратимуть гриби, а старі діди-копачі пройдуть до верхнього озера, почистять замулені джерела, викличуть з-під землі чисту студену воду, а тоді гукнуть молодих отроків і дівчат, і разом з ними під звуки музики садитимуть над чистим озером верби й ялини, щоб скрізь було зелено і щоб скрізь співали весною вільшанки й зозулі. Та поки ми говорили, Сис-12 погасив свою люльку і підійшов до ворітиці. Тільки підійшов, як одразу спалахнула сила селенних – ціла низка маленьких вогнів на його сходах. Ті довгі дерев'яні сходи з вогнями вели далеко-далеко вниз, аж до озера, де стояв легенький човен і де любив посидіти з вудкою Сис-12. Від безлічі ліхтариків Стало одразу світліше в дворі, і ми тепер можемо краще роздивитись будиночок Сиза. То дуже химерна і симпатична споруда. Колись, мабуть, в дуже давні часи стояв над берегом могутній явір. Його спиляли, і от залишився від нього високий, широченний, обхватів на вісім корч. Корч трохи потемнів, однак був ще міцний. Мав зверху, там де його спиляли, рівний, як стіл дах, а по боках – могутні опори кореневища, що вглиблювалися в землю. Між двома опорами хтось прорубав двері, а над тими дверима сиз стову сповісив два ліхтарики, а ще вище – млинок, який подарував йому найближчий друг Вертутій. Вже пізніше міцні соснові двері Корча були оковані залізом, а ще згодом СИЗ-12 повісив на дверях табличку. По червоній міді на табличці було вигравівано старовинними літерами. Всесвітньо відомий музей світлячків, доктора трутознавства і личинкознавства СИЗа другого стовуса. Вхід безкоштовний, відвіданий тільки вночі, ласкаво просимо. СИЗ ступив ближче, похукав навмідь, і рукавом натер табличку. Вона аж засяяла гарячим червоним блиском. Відімкнув двері, сказав комусь у темні простори лісу «Заходьте – заходьте. І саме вчасно сказав – від нижнього озера довгими дерев'яними сходами, над якими синьо й біло горіли маленькі коробочки-ліхтарики, підіймалися до нього двоє стовусів – найкращий друг Вертутій і його дванадцятилітній онук Чублик. Сис помітив, що рудий кремезний вартуть і несе під пахвою якийсь чималий пакунок. Коли б не новий млинок, у нашого Си від радості застрибало серце. Він страшенно любив подарунки, він радів як дитя, не знав, куди їх покласти і де сховати. І тому він ширше розчинив двері музею і загукав. Розділ другий. Сис дванадцятий веде гостей в підземелля і показує свої найдорожчі скарби. Коси русалок і риба між корот. Сис загукав сестрі. Дорога Мармусі, прошу вас відчиняйте всі зали і галереї. Ми зустрічаємо найдорожчих гостей. Сизи в ртуці радісно обнялися. По лісовому тричі просчоломкалися Тим часом Сиз не забував вільною рукою легенько поскупти і погладити білоголового чублика, якого давно не бачив, і, утираючи вуси, запросити гостей до корча. «Ну, показуй, показуй, Сизий, що в тебе нового?» Загув розчулено в ртуті, маючи від природи дуже міцний голос. «Я ж бо все бачив, а онук мій не бував у тебе. Не бував, от я й привів його, хай подивиться». І Вертутій похвалився ще тим, що його онук, дуже мудре хлоп'я, вчиться в Лунарії, в славнозвісній школі професора Варсави. Там вони, лісові отроки, тепер їх називають лунаристами, при світлі місяця ловлять з професором трав'яні парашутики. А оце вчора, значить, онук сам приплив до нього човном на канікули. хе хам як бачите, Вертутій не забував своє слово присмачувати б'яким громоподібним прикашлюванням. Так, за розмовами, вони вступили в тихе, лунке, сповнене таємничого мовчання царству музею. І на сходами з єдиним ліхтариком на стіні почали спускатися вниз у підземні галереї. Аж ген далеко. У вузьких коридорах тьмяно горіли маленькі світильники вихоплюючи із темряви неясні обриси глибших катакомб, вогких стін і склепінь. Тут панувала така непорушна суті, ні тиша, що ваше серце мимо волі завмирало, стискувалося і до чогось прислухалося. Чублик, а він був лунарист першого класу, найкращий вихованець професора Варсави, тільки спочатку і то недовго тримався солідно. Він багато чув і знав від діда про сизів музей, але ці глибокі коридори, ці вологі блискучі стіни й стеля, пруткий і до цього цікавий чублик задер голову і вже захоплено роздивлявся навкруг. Далі йому стало ще страшніше і цікавіше. Він і не помітив, як підтягнув живіт і почав обережно переставляти ноги. «От-от!» «Вельми шановні гості! Заходьте, прошу! Спасибі, мармусі, Далі, далі, всі відчиняйте зали!» Вигукнув сиз і зробив рукою широкий гостинний жест, пропускаючи поперед себе чублика. «Перший зал! Так би мовити тільки квіточки, а ягідки будуть потім!» Чублик кинув погляд вгору і помітив на дверях підсвітлений зсереди напис. «Перший зал! Земляні світлячки гнилички, трухлявки, гриби!» Личинки та інші дива. Руками не чіпати, пече. Хе-хе, жартую, не бійтесь, Сис дванадцятий. Чублик ступив на поріг і завмер, широко розплющивши очі. І забувши про свою сорідність, вимовив. «Мамочки, що ж це воно? Оце так-так, просто он як, сяйво». І з глибини залу лилось якесь волохате, якесь підсинене, підзеленене сяйво. Воно було м'яке, м'якше глибинне освітіння води, м'якше близько розсивного місячну ніч. Воно було молочне, фосфоричне, воно лилось на голову, на руки, на стіни, воно пронизувало чублика наскрізь. «Диви, крізь мене тече!» – вимовив чублик і міцніше взяв діда за руку. А вертутій тихо прикахикував, і через голову онука кивав господарю Сизові. «Бачте, любий сусіди, ожив, загорівся мій отрок. А що вам сказати про Сиза? Де його поважність, де його вчена солідність, де його люлька, яку він не випускав з рота? Люльку він встромив за пояс, вуси розпустив білим віялом і тепер аж притупцював коло чублика. То був мед, бальзам для його серця, найбільша радість очам, коли хтось захоплювався його світлячками. Отот, -от проходьте, дорогий чублику, сюди ближче, гляньте, мій любий журавлику, і сиз, не даючи хлопцеві отямитися, швидко потяг його за руку до колекції. І тут чублик зрозумів, що сяй волилося не із стін, як йому здавалось, а із скляних шаф, із поличок, із ящиків, де щось лежало. А там під склом, знаєте, що там лежало? Звичайнісінькі шматки дерева. Кори, трухлявого коріння, пеньків, старих трутовиків, наростів, дерев'яних гниличок. Все те давно зотліло, перетрухло, зацвіло мохом і грибами, розсипалося на жовте або на зелене руде порохно. Але, і в тому диво, із вогких, із гнилих пеньків і корінців якраз і лилося, текло, фосфорувало, оте фантастичне світіння. А це що? Що воно ворушиться? Що то воно повзає? І світить, світить, синенько, черв'ячком. Сміявся чублик і аж носом притискався в один із ящиків. Ага, ага, клюнуло, повело, торжествував сис. Він радів не менше за чублика. Томій коханий, звичайні личинки, тобто не звичайні, а личинки багатьох світляків. Я ж казав вам, я казав вам, дорогі Вертутію, напосів раптом сис на сусіда, я просив вас, дайте мені вашого онука в науку. Ми б тут ого, ми б тут з ним таке сотворили, а ви, до старого Варсави, до того схимника, диво дивака одвезли. Ну добре, то ваша справа, хай собі ловлять парашутики, ніби примирливо, але й з гіркою образою в голосі закінчив сис і повернувся спиною до Вертутія, але цем до чублика. Дивись, журавлику, ти думаєш, чого цей березовий пень світиться? Думаєш, саме дерево світить? Е, брате, ні. Приглянься, деревина вся пронизана гребницею. І ото гребниця горить, палає, світить. І як вона світить? Бачиш, холодно білим вогнем. Білим вогнем та ший з глибоким і з голубим відливом. Е, брат, я тобі ще не таке покажу. Ходімо скоріше в другий зал, до жуків. Чублик і оком не моргнув, як його потягли далі. Знову якісь двері, і тут уже сам сис зіп'явся на порозі і войовничо підкрутив вуса. Він знав, що хто б не глянув туди, в темряву, то вигукне: Ох ти ж, лелечки. Лелечки ж мої, тихо промовив чублик. Якщо в першому залі густе волохате сяйво стояло, якщо воно рівно й спокійно лилося із стін, то тут. Щось неймовірне, чаклунське. Було страшно й темно, як у глибокій печері, і в тій густій млі блукало безліч маленьких вогників-ліхтариків. Ні, вогники не блукали, вони пурхали, літали, виписували кола і складні піруети. Темрява синьою й лілово світилась від тих вогників, від мірятів зірочок, від жаринок, що зблискували й гасли, а потім знов зблискували й гасли. І знов гасли, і знов зблискували. «Ну як? Як тобі чублику?» – вигукнув над вухом сис. «Ух ти! Це жуки-світлячки? Це вони блискають?» «Так, так!» – підстрибував. І гаряче дихав йому в потилицю сис. «Це вони – жуки-світлячки. лампіриси, яких називають латиною. Але слухай, світять, дорогий мій колего, не всі жуки. Світять самочки». А бувай самці. У них на черівці є такі світні поясочки, такі смужки, от вони й посилають сигнали в темряву. А от це твій знайомий чублику. Глянь, ти його бачив у лісі, се звиняв скесети якусь жарину, то був дупляний гнилець світлячок. Присвітив ним над одним столиком і взяв з моху, поклав чубликові на долоню якогось нічного жука сірого, дуже простого і непримітного повзуна. «Ну що, впізнаєш?» Чублик пом'явся, потім покахикав, як ти робив дід Вертутій, і так дипломатично похитав головою. Мовляв, я б упізнав, так воно щось не дуже впізнається. «Ти що?» – аж гримнув над головою сис. «Та це ж наш великий світляк, лампірес-нічник. Він скрізь під ногами є в лісі». Чув, у народі його називають Іванів черв'ячок. Ай-яй-яй, що ж воно робиться? Куди дивиться ваш Варсава? Що він вам там розказує? Чим він голови вам забиває? Ну нічого, гайда вперед. Всіх жуків не оглянемо. Їх тільки тих, що світять. Дві тисячі видів. Дві тисячі. І майже всі в мене є. За п'ять днів не оглянеш. А от одного я вам покажу. Покажу одного, бо це моя гордість, дивись, жук, ковалик кокухо, я його привіз з Амазонки, з тропічного лісу. Ну як він тобі, га? Пурхає? Мирне створіннячко, правда? А якби в джунглях ти його побачив темної, темної ночі, та ще нічна птиця куа над тобою прокричала. А тут за криком з глибокої темряви синій вогонь просто на тебе летить. Близь, близь, га? Як би ти тоді почувався? Наш серйозний чублик розтулив пухленькі губи і заусміхався. Після того Іванового черв'ячка, хай би йому греть, після сорому чубликові трохи відпустило. І він уже сміливіше запитав, показуючи рукою в куток, в темний печерний зал. А то, що воно, такими вогняними нитками, такими джутами звивається, ніби вогонь косами тече на землю. А, -а, -а то, братико, теж рідкість – дощові черв'яки – Привіз їх з далеких країв. Я їх називаю коси -русалок. А ще в мене є всяка дрібнута. Ногохвістки, рачки, багатоніжки. Світять, світять малі бісенята. Тільки знаєте, вперед, далі, мої дорогі колеги. По нас ще чекають нові зали. Риби, медузи, кальмари. Там по секрету скажу вам дещо є. Ось до цих слів «там дещо є». Огрядний, надиво спокійний і поважний в ртуті, топтався весь час позаду. Щось байдуженько розглядав, а щось і проминав швидко, аби тільки сиз не бачив. Прикахиковав собі, зводив очі вгору і казав, протягує замислено своїм трубним басом. «Ха-ха-ха, диви, і буває ж таке на світі!» Та от почулося сизове дуже красномовне «там дещо є». І статечний в ртуті зірвався перший за у коридор, а далі в якусь галерею, де теж було темно і де в глибині м'яко горіло голубе приглушене світло. Чублик подався за дідом. У новій галереї він почув – десь нібито згори тече вода. Вона шумить і плеще так, як шумить і плеще гірський струмок збігаючи по, по крутому камінню. Ага, ось воно що, в залі, печері стояли великі акваріуми. І не просто акваріуми, а не би підводні кроти з маленькими скелями, з коралами, які розрослися і пнулися вгору, нагадуючи собою то пустельні кактуси, то дивовижні зірчасті бутони квітів. І водорості, водорості кругом, що їх не би овівав потужний вітер глибин, підводний світ. Морське дно, з нього лилося м'яке і скристе світло. Чублик присів. Він і не загледів, як поруч примостився і дід вертутій. Бо тут випливла до них рибина. Випливла з загрота і, о диво, на кінчику її довго-довго носа щось горіло. Ну ніби лампочка, свічка або малесенький ліхтарик. Рибина повела своїм хитрим носом туди-сюди і ліхтарик на її носі плавно завальсував у воді, до чогось не би придивляючись. І от з кам'яної печерки нори виглянула дрібненька рибинка. Її, видно, зачарував, загіпнотизував отой вогник. Елегантно, під лебедині помахи ніжних шовкових водоростей, плив у замбіяному танці. Ах, той спокусливий вогник! Простодушна рибка підпливла зовсім близько до нього. Вона тицьнулася носом, як чублик в зелене скло акваріума, і стала придивлятись, що ж то воно. Може, маленька зірка – одна з тих, що світить вночі над широкими водами океанів. Може, вона опустилась на морське дно, а ліхтарик манив, манив до себе. І тут – хап! – довгоноса рибина клацнула пащею і блискавично в мент проковтнула довірливу рибку. І, мов, нічого не трапилося. Знов засвітила добрим і не скаже, що злодійським ліхтариком над принишкою печерою. «Оце так! Та вона ж її з'їла!» – скрикнув чублик, в голосі якого продзваніла така дитяча, така простодушна образа і здивування. «Ха-ха! З'їла!» – засміявся Сыз і навіть утер теплу розчулену сльозу. «З'їла! Вражай! Не облизалась! На те вона й називається «Риба-водильник». Бачите, як ловко приманює, як причаровує до себе здобич? Музикою, світлом, танцями. А от, помилуйтеся, ще один типчик. Цс, випливає, випливає з-за коралів. Диво, а не риба. мішкорот. Звертаю вашу високу увагу. ліхтарик у нього не на носі, а просто в пащі. На ну, якої сили пащі не треба, гадаю, казати. Ви самі бачите, верша. Верша та й годі. Риба сама так і пливе, так і пливе в ту пащу на світло. Та ну їх клихо, вони всю рибу з'їдять, не хочу. Чублик тихо засупів, одвернувся, і в очах його промайнули місячна ніч вершечки лісу і крилаті парашутики з липи кленів, які тихо спускаються на землю. «Не з'їдять, не з'їдять!» – голосно заперечив сис. «Навпаки, їх так мало в морях і океанах, просто одинички наших безцінних риб-світлячків» що їх треба берегти найпильніше. Ну, якщо вам не подобаються вони, то от вам мирна картинка – кальмари. Гляньте, зараз я потривожу одного очеретинкою. І що він зробить? Сис пригнувся, навіть умочив у воду свого сивого вуса і обережно, з чаклунським виглядом, поліз очеретинкою під воду. Прикусив язика, показав Чубликові – зараз. Зараз ми його подратуємо. Великий кальмар лежав на дні, весь майже прозорий, з невеликими щупальцями на голові. Видно, він любив поспати так же солодко, як сиз над мудрими книгами. Кальмар собі спав, прикопавшись у піску, і скидався під водою на скляну зеленувату трубку з вусиками. Та тільки очеретенка повисла над ним, як він, не мов би від електричного удару, вибухнув, зметнувся усім тілом і викинув угору густу хмарку світла. Ні, чублик ще ніколи не бачив такого. У воді хмарка світла вона розпливалася, розгорталася, відцяваючи найніжнішими, найтоншими небесними барвами й відтінками. Але ще одно в ту хмарку зметнувся і сховався кальмар. Світло огорнуло, заступило його і понесло кудись геть. Га, ловко сховався. Отож, бочублику, вникай, вникай і частіше заходь до мене. А ось, прошу на хвилинку, зупиніться, його брат, знаменитий японський кальмар. Уявіть, ніч, пекальна темрява, і от пливуть стомлені рибалки. І бачить, десь на дні, на хтось на якій морській глибині, лежить велика таріль і світить. На сотні метрів світить, крізь ніч. Таким яскравим, таким пронизливо-голубим світлом. Кальмар. То кальмар випускає своє тіла сяйво. Морський місяць, так називають його рибалки. Сюди, сюди, чублику, тут вам нове диво. Морські зірки, голотурі, морські лілеї. І всі вони горять, спалахують, перемовляються живим підводним світлом. Ах, треба бути поетом, щоб передати всі ці барви, всі відтінки, всю силу красу світіння тільки її морської голотурії. Та я, мабуть, вас стомив, правда стомив. Прошу, ходімте за мною. Ось де сюди, в цю маленьку кімнатку. Тут ми трошки відпочинемо. Розділ третій. Сис дванадцятий знайомить нас з рідною сестрою Мармусією, замовляє три чашечки кави. Корохоро і висловлює кілька мудрих думок. Під кінець він обмінюється з виртуцієм цікавими подарунками. Вони пройшли у кімнату Буковеньку, що скидалась на низький підвальчик, і всілися в м'яких кріслах. Мармусіє, погукав сис, «прошу вас, принесіть нам дещо з тих запасів із світлячків, мальків і гібридів, які ми показуємо тільки найкращим гостям, а заодно приготуйте три кінець. Чашечки кави корохору. Війшла висока, пряма, надзвичайно сухорлява стовусиха. Не сказати б, що їй 90 років, ну хіба що відсили 70. Вона була вся в чорному, тільки білий комірець облягав їй тонку шию. Та ще біле сріблясте волосся було гладенько зачесане назад. Говорили, що в молоді роки вона їздила в Юхландію, вчилась там в королівському коледжі і, мабуть, звідти вивезла деяку холоднуватість, гордовиту поставу і нестовусівську стриманість у розмовах і жестах. Корохоро, приготуйте дорога мармусія, так, як я люблю, густенько, густенько, із жовтою плівочкою, нагадав їй Ви хочете сказати холодно перепитала Мармусія щоб я влила туди березового соку а тож а тож березового соку і додала краплю тернового молочка от от от саме тернового молочка і всипала крихту тим'янових зерен о во во во саме крихту тим'янових зерен і присмачила зверху тертими горіхами правильно правильно мармусі саме так коли кава закипить і почне вже загусати, тоді зверху посипте потрусіть товчених горіхів. Легенько посипте, щоб вони, знаєте, пудрою-пудрою лежали на жовтій пінці, особливо на краях. Так от, випростила спину Мармуся і холодно глянула на Сиза. Все це я знаю сама. Знаю з 16 років, з Королівського коледжу. І пора зрозуміти – «Негідно підказувати вашій сестрі, яка все життя готує каву корохоро, і подавала її самому «Чуй голованові». Мармуся стисла губи і вийшла з кімнати. За нею війнуло холодом і неприступністю. «Діду», – тихо шепнув Чублик, – «а хто то такий був, чуй голован?» «О, – настовбурчив брови в ртуті. то був найбільший у світі шибайголова, страшний відчайдух, спортсмен-тарзанник». Стрибав на тарзанці через прірви і що виробляв, якось, пам'ятаю, восени те було, <кхем> зібралося повно лісового народу. І от він летить на тарзанці над головами, аж вихор несеться за ним, і раптом хоп, мармусію на люту і через глибоченний каньйон на руках переніс у повітрі. Да, відлітав коханий, зламав собі голову. Мармусія. Чував, що вона була його нареченою, от уже п'ятдесят і ще тридцять років не скидає чорного плаття жалоби. Посиділи трохи мовчки, кожен заглибившись у своє, хто згадував рибу з хитрючим ліхтариком на носі, хто уявляв собі, як зараз перетовчуються горішки і сиплються в густу запашну каву, а хто просто сидів і філософськи промовляв до стелі «Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е е е е Воно що ж? Воно, звичайно, якщо той, то воно, звичайно, може таки і той. Після довгої паузи Вертутій відкашлявся і все ще солодко і замислено, дивлячись в стелю, спитав з властивою йому одвертістю. «Сизе, давно я вас хотів перепитати. От для чого ви розводите світлячків? Ну от ви їздите по світу. І наві калоші колись згубили в болотах берберу?» «І крокодил вам отпоров половину плаща, і з'їв капелюха, а ви все їздите, збираєте всяких світлячків, вирощуєте їх у теплицях, а потім...» «Як!» – підстрибнув Сиз, і його сива Чуприна гнівно й погрозливо настовбурчилась. «Як!» – повторив він. «Я вас не розчув вертутію. Чи мені, може, здалося? Ви спитали, навіщо?» «Дозвольте, дозвольте! А чому я вас не питаю? Навіщо?» Так, так, навіщо ви розводите свої вітрячки? І вже 40 років їх розводите, і вже розвели їх 5700, тисяч сімсот, чи то пак 7 тисяч п'ятсот. І от скажіть мені, навіщо? Ну, прогув з в вертутій, видно, не сподіваючись, що своїм простим запитанням накличе на себе таку бурю і грім. От вам і ну, от вам і ну, після вашого страмного, навіщо? Ге, навіщо? питають. Та ви знаєте, Сиза ж сперся на лікті, протинаючи ртутя наскрізь своїм обуреним поглядом. Вуса й сива чуприна, уси за неї жачилися білими колючими голками. Колись мені в Африці знаменитий мисливець Васько Дегаман сказав якщо в лева піднялася щіткою шерсть, і здибилися грива. Не підходь, обмени його, бо він не збирається з тобою жартувати. Щось подібне творилося зараз із нашим сизом. Таси з раптом відкинувся на спинку крісла, засміявся і вже іншим тоном з гіркою остудою після вибуху, промовив. А що до мене? Ну що ж, дозволю пояснити, коли це неясно деяким доволі нетямущим головам. Слухайте. Я можу без гуркоту, без диму, без дротів залити всю землю світлом. Так-так, не вирущіть бровами вертучів, не дивуйтеся. У мене скрізь. У залах, в галереях, в корчі, на сходах до озера, скрізь у мене світять, ви думаєте, що? Прості лісові світлячки. А якщо розвести їх, то знаєте, можна освітити не тільки всі корчі, притулки на довгих озерах, а й далі, аж до щербатих скель. І яким світлом? Не гремлючим, не димлючим, не давлючим, а щирим, просто ласкавим світлом. Це раз. А друге – Хочете, я можу увесь світ завалити рибою? Найсмачнішою, найпоживнішою рибою. А тож, а то не робіть круглі очі вартоцію. Ви бачили, у мене риб, які фантастично світять у морській воді. Так от, вони можуть мені приманювати, кликати в мої сіті цілі табуни добірної сайри, сардини, ставриди. А як треба, вони відганятимуть від хижих ловців ту ж таки рибу, зберігатимуть її для нащадків. А третє – Хочете, я можу. Ми так і не дізнаємось, на що здатний ще наш мудрий сес 12-й, що він може зробити, загинаючи третього, четвертого, п'ятого і десятого пальця, бо тут зайшла в кімнату його сестра Мармусія. В одній руці вона занесла срібну таріль з чашечками, а в другій перламутрову скриньку, накриту зверху білою хмаркою, і та й друге поставила на стіл. Білу хмарку вати зняла. І от. Чублик розгубився, довух запалав, запалав на лиці жаром медом, не міг одірвати очей. Бо в тому ящичку, в м'яких гніздах, на білій ваті лежали, ні, не лежали, а сяяли, сміялися, горіли, вишнево, кармінно, лимонно, маленькі світлячки. І видно було, що вони з простого дерева, а тільки ж які барви, і яка несподівана, яка сильна грасяйва. «Це я сам, це я сам вирощував у підземній теплиці. Таких світлячків у лісі нема. Нема таких у світі!» Гаряче шепотів сиз і закохано дивився на блиск. на Насяєння вирощених ним світлячків, які лежали один коло одного у білих ватяних гніздах. «О, там у мене чублику в підземній оранжереї. Є такі дива дивенні. Я колись тобі покажу. Ну як, подобаються?» Правду кажи, хіба треба було питати? Чублику топав очіма в тих розкошах, в тих синіх, золотих, пурпурних жаринах вогниках. Що ж, я дарую тобі чублику, бери. Ти їх порозкладай дома в ліхтариках, в кімнаті, на стінах. Побачиш, як спалахне й засяє у тебе в корчі царства нічних світлячків. Тримай, тільки водою підмочуй вату, не забудь. Чублик узяв з-під низу ту скриньку і до діда вертутія поглядом. Як же його? Куди ж його? Може, від цяйва, а може, від негаданого щастя? Чублик сам раптом спалахнув і засвітився, як нічний світлячок в темряві. «Сизе!» – піднявся з крісла вертутій. «Ти мене вибач! Е може, я і не той, і не те щось бовкну? Все те з душевної простоти воно в мене буває. А тільки ж я бачу!» Оце радий, онук, і в мене на душі просто сіяніє. Тож дозволь і нам, значить, скромний наш подарунок. Тобі і дорогій нашій Мармусі. Ось де він, о. вертуті розгорнув пакунок і поставив на столі. Поставив перед очима Сиза і Мармусії веселий, живий, золотистий вітрячок. Саме золотистий, бо зроблений він був із сухої, добре вистояної на сонці очеретини. «Вітрячок, хам, скажу вам з великим секретом, я бився над ним 22 роки». «Ось дмухніть на нього, дмухніть, всі вітрячки на світі крутяться як? За вітром крутяться, клянусь вам честю, тільки за вітром. А я мудрував і так і сяк, прилаштовував крила і от зробив, зробив таки, проти вітру крутиться». «Ага, попробуйте, дмухніть сильніше, не бійтесь». Дмухнув Сиз, навіть сувора мармусія підійшла, столила губи грамофончиком і легенько дмухнула. І тут же холодно відступилась, показуючи, що вона далека від їхніх дитячих забав. Вітрячок захурчав, золотисте коло замиготіло заспівало на столі. Сиз радісно стовбурчив брови, дивився, і хто, значить він справді вірив, що цей вітрячок – Єдиний у світі, крутиться навпаки, проти найдущого вітру, чи просто радів. Є у нього ще один симпатичний млинок. Він сказав, що буде берегти його, поставить на дах поруч із старим вітрячком. І хай вони крутяться разом, один за вітром, а другий проти вітру. Очеретяний вітрячок швидко лопотів золотим клубком, накручував тиху пісню. Мармуся спохопилася, нагадала братові. «Припрошуйте, гостей, кава холоне». Сказала і стала поважливо збоку, з рушничком на плечі. Ах, яка то була кава! Губи злипалися, а від запаху крутилися в голові. Я пив таку каву тільки в багдаді, у затінку під верблюдом, з одним аравійським приборкувачем змій, який доливав у чашечку крапель десять чорної киплячої смоли. То був смак, то був запах, а це чублик пив і притсмокував. Дід вертуті пив мовчки й сопів. А Сиз-12 відсюрбував з чашки маленькими ковтками, і щасливі сльози котилися по його щуках. Подякували Мармусі, поставили чашки на срібну таріль, і тоді Вертутій сказав, що він запрошує Сиза до себе в гості на Верхнє озеро, покаже йому нові вітрячки. І Сиз, який недавно, як нам здається, щось таке вигукував про ті легковажні торовтійкі вітрячки, встав з великою радістю, розчоломкався з Вертутієм і сказав, Ще він більшої втіхи не має, як посидіти у нього десь на бережечку, відпочити серцем, послухати, як виспівують на всі голоси його стонадцять млинків і вітрячків. Всі гуртом встали за столу, дружно пішли, і тоді мармусія покликала сиза, суворо нагадала йому, щоб він вернувся закутав горло, літо літом та з його простудами. А потім хай будуть обережні, бо хтось ходить, никає круг їхнього двору і чогось кричкома, мов злодій. Вона провела брата в насторожену тиху ніч і довго ще стояла на дверях, тривожна й сумна, прислухалася до перелуння кроків на сходах, до широдіння в кущах. Зараз, коли її ніхто не бачив, вона вже ні від кого не крилася, слухала й прикладала до очей вогку, напахчену духами хусточку. Не вірте, що в неї холодне і неприступне серце. Після коханого чуйголована, який розбився на її очах, немає не було у неї дорожчої істоти за брата Сиза. Вона готова була сидіти над ним всю ніч, тобто перебачити весь день, сидіти з в'язанням в руках, стерегти сон і спокій малого брата, або тільки не сповзла з нього тепла ковдра, не сунулася подушечка, не заскрипіла віконниця. Вона кидалася на кожен найменший шерхіт чи звук, навіть якщо пролетіла над ліжком муха. А її холодність, її шляхетна неприступність і гордовитість. Ну що ж, видно таке вже там виховання. У тих юхландських коледжах Мармуся з тривогою провела свого брата до озера, глянула на кущі ожини, де вона була, помітила недобрі причайні тіні. Ніби відчувала вона всім серцем, що бідного сиза чекає цієї ночі не одна пригода. Розділ четвертий, сиз дванадцятий. Вертуті й чубли, пливуть до верхнього озера. Не пущу, веслуйте сюди, гукає з берега хвороща. У царстві дим. Вони вийшли ворітця, густа темрява обступила їх. Чублик раптом оглянувся і здивовано вимовив. О, а то, хто стовбичить за кущим, і блимає, зерить на нас очима. Ти диви, зупинився, сис, правду казала Мармусія, наче вовки. Звідки вони тут взялися? Ану, стривайте, я їх веслом. Ара! Сис махнув довгим веслом, і двоє в кущах, якісь волохаті, підплигнули високо вгору, з шумом і тріском кинулися геть від берега в чагарі. Ач, таки приблудилися до наших країв сіроманці, стривожено мовив сис, а потім розсміявся, згадавши, як чкорнули оті двоє в ліс. Ніхто в темряві і не додивився, що то були зовсім інші розбійники, ще страшніші за лісових вовків сіроманців. Скоро про ту пригоду й забули, бо над озером стояла тиха чудесна ніч. У таку пору хіба можна було думати про щось страшне й погане. Тишею, чарами ночі впивалася ваша душа. Гляньте, повний місяць плив у небі і світив червоно, мов жар. Падали на воду темні тіні від сосен, і золота доріжка стелилася від берега до берега. Товариство наше спустилося до озера. Легкий гостроносий човен дрімав на воді, прив'язаний до прикорня. Кумкали жаби, сухим тріскотом заливалися цвіркуни в прибережних травах. В вертуті сів за весла. Чублик вмостився попереду, він не випускав із рук свій скарб – перламутровий ящик із мерехтливими і живими світлячками. Сис поважно розсівся позаду, щоб спокійно попихкати люлькою, милуючись, як дим довгою змійкою стелиться ген позаду над водою. Відштовхнулися від берега, попливли. І поплив за ними повен місяць. Попливли тімні від сосен, золота доріжка перебігла, виблискувала. Наздоганяла їх. Вода тихо хлюпала, булькотіла десь за човном. Сонно скидалась риба, і така тиша, така благодать були розлиті над озером, що вертутій кахикав, а тоді казав, ніч яка гарна. І легенько підгрібаючи веслами, замогикав густим баском, як джемільна дощ. Човен легенько і нечутно, як птах над водою, плив сонним озером. Від берега тяглась до нього, Виблискуючи жаром мерехтінням червона доріжка, а чублику, здавалось, що то місяць грається з ними, держить їх на прив'язі на золотому перевеслі. Такої ночі не можна було мовчати. Хотілося озиватися, аговкати, кликати таємничі тіні з-під берега, перемовлятися добрим словом. І сид з вертутієм згадали минуле, згадали старі бувальщини, а потім потроху-потроху те перекинулись на суперечку. Була в них давня, болюча, одвічна суперечка. А саме, хто перший поселився на берегах Дових озер? Три вуси чи сто вуси?» Сис з найглибшою переконливістю доводив, що першими прийшли на береги Довгих озер саме Стовуси, і не хто інший, як його предок Сис Стовус-Перший. Він тут відкрив у глушині першого корча, заснував державу поселення і, вструмивши у пісок патерицю, вимовив «Оте є єсть і прибуде навіки наша земля, вода і гриби». В хроніках сказано, що Сис-Перший до нестями любив гриби опеньків. А вже потім поселився далі, в трьох соснах стоус Варсава, за ним стовус Лапоня, а ще далі інші. Вертутій вдарив себе по коліну, розсердився і загримів. Навпаки, прийшли першими його предки Тревуси і не на лівий берег. Де стоїть тепер сизів корч, а на правий, ось десюди, де зараз вітрячки Вертутія і де грядки хворощі. Отако було. Тривуси прийшли перші, і саме його предок, вертутій мукомел, закопав на березі камінь і сказав, оте я тут я поставлю першого водяного млина. Тепер вже сис підскочив, захитав і мало не перекинув човна. Вибив сердито люльку, підсунувся ближче до вертутія, взяв його за поле, і вони загукали один одному на вухо. Зараз вони штукнулись на тому, чого і звідколи стовусів називають стовусами, а тривусів – тривусами. Вертутій пихкав годів як струби і казав, що його предки древніші і більше скидаються на лісового царя Оха, і що носили вони здавна гості бороди й довгі руді вуса. А стовусам, сизовим родичам з лівого берега, здавалося, що у вертутівих дідів мукомелім не борода і два вуса, а просто тривуси. Як? Сиз уткнув люльку в рота та так і завмер. Виходить, вертуті звинувачував його предків у недотямкуватості або, принаймні, у поросячій підсліпуватості. Від такої образи місяць сипнув сизою в обличчі червоного жару. І сиз вхопив вертутія за петельки і крикнув на вухо. Та ви знаєте, ви знаєте, що в хроніках сказано? Ви не три вуси, а три гуси. Від трьох гусей гусячі ви голови. А ви, а ви, сто волосинок у вас на бороді, і тих нещасних немає. Ото ви сто вуси такі. Ага, ви так, ага, ви так. Сизи і звелися на рівні ноги. Сиз шарпнув найкращого друга до себе. Найкращий друг сиза до себе. Човен похилився, похилився на бік, та й зачерпнув воду. Шелесть, шобовсь, вертуті з розмаху, беркиць спиною за борт. Сис, наче, хотів ухопитись руками за місяць, сплеснув над головою в долоні і теж з виляском догори ногами, але бризки над озером стихло. Тільки кружала побігли, та сизові вуса гойдались на воді, та злякане пирхання й булькання, і дзвінки і голос Чублика. Світлячки, світлячки, світлячки ж мої. Рятуйте, ловіть їх, рятуйте. Кумкали жаби, перегукувались цвіркуни на березі і пливли, пливли озером чубликові світлячки, легенько погойдувались у білих кубельцях із вати. Та ще коливалась під берегом золота доріжка, і, здавалось, стихо усміхався з неба червоний місяць. Перший випірнув з доровань вертуті. Вода шумнула з нього ручаями, вилилась із вух і носа. Він голосно чмихнув, аж луна покотилась берегами, і сказав «Біссова мама, здається, я трохи намок!» Оглянувся. Посеред озера на темній воді лежав догори дном човен. Його просмолене днище виблискувало під місяцем, як спина акули. Вертутій догнав його. Перевернув, поставив на воду. Ще раз оглянувся, ніде, ні душі. Тільки світлячки вигойдувались на воді. У білій ваті, як у білих блюдечках. «Сизи, чублику, деви!» – пролунали над озером. Хлюпнуло сильніше, то в набрав повні легені повітря і пірнув. Витяг із дна мокрого і холодного онука, довго кректав, поки відсаджував у човен круглого і добре натоптаного сиза. Зраділи, що всі живі і здорові. І не відпирхувались, не викручували сорочок, швидше кинулись виловлювати світлячків. Підпливли човном і по одному визбирували їх, а сиз смоктав мокру люльку – і втішав чублика. Нічого, нічого, казав. Не бійся, синку, вони не втонуть. А ще вата трохи підмокла, то навіть краще. Вовті вони сильніше світитимуть. Я так завжди й роблю. Зволожую їх саме о такій порі, коли місяць високо, і вода поймається легеньким туманом. Одне слово. Виловили всі світлячки, попливли далі між темними стінами сосен, між дубами, які громадились високими шатрами над самісіньким берегом. Колись тут була долина, і текла долиною невеличка річка. Та весняні води залили все старе річище, з глини, з піску, з повалених дерев, нагорнули весною загати. І от довгим шнурком, одне за одним, розлилося тоді троє озер. Стояли вони чисті й глибокі. Коли падав на дно жовтий листок осики, той листок видно було хто зна, з якої глибини, із самого дна. Одним з таких озер, а саме нижнім, і пливло зараз наше товариство. Знов увесь світ огорнула тиша. Місяць світив кругло і ясно. Ой, зійди, зійди, ясен місяцю, Як млинове коло, ніжно й самотньо лунало з далекого берега. З лісу хтось кликав, звертався пісною до нічного батька світила. Співала, мабуть, молода, якась стовусівка або тривусівка і так журно, так високо виводила голосом, що дрібна хвиля покотилась за водою. І у всіх трьох на човні, у сиза, чублика і вертутія холодні мурашки побігли по тілу. Сизе під той журливий спів глухо й замислено озвався вертутій. «Ви мені вибачте, товстошкірому, я знов, кажеться, щось не те, я бовкнув. Воно в мене, знаєте, буває...» <кхем> Сис тільки гірко махнув люлькою. «І ви мені даруйте на слові, дорогий вертуцію». «Погорічкував». Дуже я погарячкував і тепер каюсь в душі. Слухайте, що я вам скажу. Коли я пірнув у холодну воду і вже думав, що вмер, що втопився, я раптом згадав, чуєте, я раптом згадав під водою. В одній старій хроніці сказано, наші предки разом, так-так, саме разом вийшли до озера в один день, от-от-от, і я таке чував. Разом, разом вийшли, ваші з того боку, наші з цього боку. Ось тут вони зійшлися, зняли шоломи і перед водою схилили коліна. І так зрекли. Отеє на віки віки без ворожнечої сварки. І даремно ми з вами, теє, за петельки. Сиза ж крякнув з досади, картаючи себе в душі. Обережно простягнув руку, ніби за люлькою. І раптом в гарячому пориві міцно віддано стис широку лапу вертуці. І вони вдвох завмерли в тому потиску рук. Щось між ними прокотилося, щось до сліз зачепило душу, щоб теє ніколи і ніяких сварок. Мокрі вони сіли тісніше, плечем до плеча і вдвох щиро відтино задивились на небо. А човен плив, тихо, під місяцем розтікаючи світло гладінь озера. Минулий крутий берег, де висіло над водою старе перетрухле коріння, обвалені корчі, дочерніли ями і вибиті хвилою печери, і де, на думку чублика, ховалися хемороди – поторочі, голопутські, плуді, сопухи та інші сновиди ночі. Раптом берег вирівнявся, заблищала біла піщана коса, запахло з невисокого зеленого пагорба домашнім димком. Хтось стояв на косі з великою лікою і гукав, ви куди? Безсовісні, не пущу. Ану сюди, сюди підгрібайте, до мого берега. Де це видано? Пливти повз мій корч і не заїхати. Та хай мені ноги всохнуть, якщо я вас відпущу. Вертуть і веселий безнадійно махнув рукою. Отут ніяк не проскочимо. Коли хвороща помітив, не трать коми сили. Повертай до його берега неодмінно затягне всадовить і буде вгощати вас динями, і хоч просіть, хоч благайте, не відпустить. Повернули човна, попливли на гук веселого і гостинного хворощі. Хвороща стояв коло води голий в червоній папуаській пов'язці. Розкішний пучок петрушки стерчав у нього за вухом. Видно було, що він не сидить, як дехто в підземних музеях, а все життя клопочиться на повітрі коло своїх грядок. Від циганського сонця місяця за засмах до синього, до фіолетового блиску, І був схожий не тільки глянцем шкіри, а й товстеньким животом на добірного синього баклажана. Як майже всі товстони, він любив добре попоїсти і мав дуже веселу вдачу. На кожне ваше слово, смішне чи не дуже смішне, він не просто сміявся, а наче коти, впускав у берег своє могутнє «го-го». І воно оте го-го вистрибувало аж до води веселими обручами колесами. Одне слово, хвороща не дав отямитися гостям. Одразу потяг їх до куреня і не встиг чублик розтулити рота, щоб похвалитися своїми світочками, як господар припхав з городу першу диню. Ось вона, королева з столу, засміявся до гостей. Диня з начинкою. «Ви ще такої ніколи не куштували. Розсідайтеся. Зараз пригубимо. Бо це диня не проста, а диня з галушками для вас зберігав». В один мент хвороща розрізав диню і висипав у велику миску справжні і навіть гарячі галушки. Миска запарувала роззімлілим гречаним тістом. Видно, Сиз хотів його спитати, як, звідки галушки в дині? Та тільки поворушив довгим вусом, як хвороща йому а потім усім, ну, у руки дерев'яні шпички, і запросив. «Почали, призволяйтесь!» Кажуть, «благодареники, завареники, а я вас галушками частою. Їжте, не штрикуйте по три, бо по дві мало, і не питайте секрету, не відкрию. Я ці галушки з пуп'янка в диню вкладаю, вони там і росли в разом із динею». Він підхопився і швидко промовив, «сидіть, це тільки прикуска, а зараз буде ще щось тривтіше». Вкотив з городу другу диню. Ах ти моя красонечко, гляньте, диня верблюд. З весни викохував її на чистому піску, поливав тільки при світлі місяця. Чублик глянув і трохи аж сторопів. Перед ним справді лежала величезна двогорба диня верблюд. Геть чистісінько схожа на верблюда. Горбкувата, м'яка шкіра. Вся-вся покрита золотими ворсинками, на яких зблискувала холодна роса. Дружно взялись примовляв хвороща. «Не бійтесь, їжте просто із шкуркою, із золотими ворсинками. Весь смак у тих ворсинках, у тій росі. Ах, який запах! Ах, як солодко тане в роті! Ви покуштуйте! Ммм, це просто сон, це щось незвичайне. Я два роки прищеплював, пересівав, поливав, щоб на ній кубками, кубками виросли ці духмяні золоті ворсиночки». Він говорив, а сам відбатовував чималі скипки, і кожному в руки. Беріть, їжте, пригощайтесь, пригублюйте, куштуйте, благословляйтесь, смакуйте. Аж не вірилось. Лежала перед ними диня, як горб, а за хворощеними примовками, за веселими його припрошеннями, і не зоглянулись, як умяли її. Змили все, навіть шкурки з'їли. Хворощав котив третю диню. Стривайте, хіба ж це диня? Чублик навіть рукою помацав. Ніяка не диня, а великий глиняний глек. Правильно, правильно, синку весело походжувався хвороща. І він сміявся і в своїй папуаській пов'язці з петрушкою за вухом аж блищав фіолетовим глянцем від радості. Правильно, глиняний глек. Я їх тисячами виліплюю на березі і вирощу в них дині. Брате, вертутю, давайте піднімемо її і трохи стукнемо. Вдвох ледве-ледве підняли вони глиняний глек і легенько стухнули об долівку. Глек розколовся, і коли відколупнули один черепок, а потім другий, третій, ні, чублик ніколи не бачив такої ніжної, такої прозоро-тонкої, лимонно-жовтої шкірки у дині. Здається, вся диня була налита медом. Вся вона світилась, мов сонце, і навіть жовті несінинки із середини теж просвічувались. Їх видно було крізь товсту медову м'якоть. Пригощайтесь, пригощайтесь, як кажуть, нехай вам здоров'я буде. У ручки, у ніжки і в животах трішки. А я вам зараз ще одну. Хворощав вкотив четверту диню, диню Кавун. Це диво природи, треба було їсти так. Добре поколотити її в руках, надрізати і спочатку випити зсередини густий густющий сік, від якого самі злипались губи. Потім виняти червоного діда, бо того знаєте, що весь у сріблястому морозі, і з'їсти. А тоді вже братись за скипки. Кожна як лікоть завбільшки, і кожна пахне солодощами кавуна і разом осіннім ароматом дині. Ще не впоралися з одним добром, як хрощав котив п'яту день Вертутівку. Сказав, що такого богатиря, день велетня, з головою, з жовтим обідком посередині, і наче з руками, підпертими в боки, він виростив у себе на погребищі і назвав на честь брата вертутія Вертутівкою. Тут же розпанахав брата Вертутія на товсті скипки, диня розпалась віялом і зайняла півкуреня. З'їли південні і тут. Не можу, застогнав вертутій. Спасибі, любий хворощо, від серця спасибі, наїлись, хоч і в мою честь названо не лізе. Ви ж знаєте, мудро сказано, людина не скотина, більше від рани з'їсть. З'їсть, з'їсть, підкладав і підкладав скібки хвороща. На вашу мудрість у мене є краща мудрість, послухайте. черево, не дерево роздасться. І хворощо вкотив ще одну диню, диню-відьму. А тоді й останнє своє диво – диню, яка виросла на груші. «Та не можу!» – вже криком закричав вертуті. «Чуєте? На мені все тріщить і очі рогом лізуть». Нічо, «Нічого, нічого!» – припрошував невтомний хвороща. «А ви потихеньку, а ви полегеньку пропихайте, пропихайте в рота. Воно полізе, воно вміститься. Знаєте, в животі, як на вечорницях, де сто потісняться, знайдеться місце сто першому». «Лопну! Ось зараз лопну!» – завертів головою в ртуті. Шукаючи порятунку, як той ведмідь, котрого притисли рогатиною до дерева. Він глянув на свого онука. У бідолахи очі геть посоловіли. Ще одну скипку з'їсть і сам стане динею. А в кутку стогнав сиз, розлігшись на соломі і розкинувши широко ноги. Він тяжко дихав і просив. «Браття, закуріть мені люльку, не можу. Ніяк не підніму руки». Все тіло динями об'їлися. Сплу. Сплу, то в нього так вимовилося сплю. Тікаємо, товариство, зашепотів в ртуті, коли хвороща побіг за новою диною. Тікаємо зараз, хоч повзком, хоч на чотирьох, бо тут і загинемо. Ми ж тільки прикусювали, а зараз хвороща буде по-справжньому нас вгощати. Хвороща котив слона, а ногою підпихав здоровенну диню кокос коли раптом побачив його милі гості, взявшись попід руки і клишоного заплутуючись у густому годині, бредуть баштаном до озера. От вони повернулись і вже без голосу закивали йому здалека. А очі й губи у них злипались. Щось вони бурмотіли, мовляв, спасибі, дякуємо, до побачення, поспішаємо, більше ані трохи не можемо. Як? Та куди ж це ви? Ляснув себе по колінах хвороще. «Ви ж голодні! Ви ж нічого не пробували! А диня-лутовка? А диня-макітра? А ви ж не смакували ще диню з горобцями?» Він погнався за гостями, підкочуючи якусь зелену, плескату диню-печерицю. Гості оглянулись, і що було сил через гудиння, бур'яни, рівчак, через болото, чкурнули до берега і один за одним попадали в човен. «Хо! Ху, ху, Хо! Ху, Охо-хо!» ху. А хвороща стояв під місяцем з німою образою, дивлячись на них, до неба піднявши руки. І вже коли човен відплив, загукав. «Та що це за людоньки? Що це за гості мені спішать? І куди поспішати? Ну, посиділи б, погомоніли б гарненько. Чуєте? Егей, чуєте? На ту неділю у мене велике свято -день. Гуртом приїжджайте і кличте сусідів». От тоді засядемо в курені на цілісіньку ніч. Хворощий зітхнув і побрів городу. А оглядини, згадалось раптом йому, о такої, не показав гостям городу, а хотів же показати їм, та хоча б юному отрокові, де в нього ростуть дині. На плоту, на даху, на колодязі. Одна диня залізла навіть в димари і сидить там, як сова в дуплі. А дим з корча виходить у нього крізь двері і стелиться низько городу а ще показати, як ростуть у нього на городі дині глечики, дині діжки і дині бутилі. Ви думаєте, то все? А найбільша диня ворота, яка затулила собою весь перелаз. А диня піч, що залізла в хату. А жінку свою показати, Динаїду Купайлівну. Ого-го! Всклав долоні й крикнув ховороща на високу піщану косу. «Повертайте сюди, сюди! Я вам щось покажу!» Кажу, гу, гу, гу, розляглася луна темним лісом. А човен плив собі далі, плив золотою доріжкою до верхнього озера.